La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya.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 rtb i ara per començar el matí d'avui escoltem la sardana que es titula 100 anys de fraternitat i és de Marc Timon. Thank you. Acabem de sentir aquesta bonica sardana que estem al període dels 100 anys que es titula 100 anys de fraternitat i és d'en Marc Timón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 Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Bé, hem acabat d'escoltar la sardana misteriosa. Com a pistes us direm que l'última sardana que hem tocat o hem sentit doncs hem dit d'un període d'anys. Bé, doncs aquesta sardana d'en Josep plena feta és del període que hem dit de la sardana anterior posant de música. Amb aquesta pista crec que s'hi pot podeu endevinar. Si voleu participar... Ens heu de donar el número exacte d'aquesta sardana. Eh, I podeu telefonar al telèfon 93 345 6454. Li entregarem, si ho endevineu, un TD amb 56 sardanes. També us podeu demanar una sardana per, per escoltar avui o un proper programa. Us hi esperem. Doncs bé, per seguir amb la programació ja avancem que el dijous que ve serà l'últim programa de... abans de les festes nadalenques. Voldríem que fos una mica especial i convidem a alguna persona que ens truqui o ens digui... Que, que ens vulgui acompanyar. Per... acompanyar. Que ens que, que reciti alguna cosa, que presenti algun projecte perquè també voldríem aprofitar per dir que ja vam dir fa un any que buscàvem algú que ens acompanyi, que ens rellevi en aquesta tasca que estem fent. Malauradament no es va presentar ningú. Insistim en que es... aviam si trobem algú que sigui del Foment, que vulgui presentar el programa a l'emissora, que entengui de Sardanes, que... i si és així que es posin en contacte amb nosaltres perquè llavors el programa podria seguir. Però si no, podria ser que el diu i jocs que bé fos l'últim programa que fem. Necessitem relleu. Estem, tenim molts fronts oberts, tenim molta feina i ens falta temps. Necessitem això que estem demanant, no? Si algú que ho vegi clar i es vol posar en contacte amb nosaltres, ja sap quàm fer-ho. Tot seguit, escoltem la sardana que es titula Cent anys de Sants a Barcelona.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 Hem acabat d'escoltar aquesta sardana que se'n diu 100 anys de sardanes d'en la Raya. És que havíem anunciat anteriorment 100 anys de sardanes a Barcelona d'en Xavier Forcada. No. És 100 anys de sardanes d'en Carles Raya. I tot bé perquè la llista que tenim hi figura aquesta que diu 100 anys de sants a Barcelona però en el disc no hi és. Clar, ens hem confós. Aquest és el problema. Bé, un cop hem escoltat 100 anys de sardanes Carles Raia abans ens toca la sintonia. Ves tractar la sintonia que ens diu on podem anar per aprendre treballar? comptar i repartir les sardanes. L'Eduard, com sempre, ens ho dirà. Gràcies. Però si, sí, Francesc, mira, no ens cansarem de dir que totes aquelles persones interessades en aprendre de ballar, de ballar sardanes, ballar sardanes bé, com també comptar-les, repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista en Durang, durant el curs lectiu. Aquí és a Can Guardiola, que és l'hotel d'entitats que està juntament a la Rambla però que s'entra pel carrer Cuba, número 2. Aquí podeu venir, i esteu sempre molt ben atesos, els dilluns, de dos quarts de set a dos quarts de nou vespre. I ens agradaria que els principiants vinguessin a la primera hora. També podeu venir, si ho preferiu, a Can Galta Caramat, que és el centre municipal de cultura popular. Està ubicat al carrer Arquímedes, número 30. Aquí sempre estareu molt ben vinguts els dimecres, de set a dos quarts de nou del vespre. Doncs seguim amb el que hem dit abans i no tenim més remei que repetir, que agraïm moltíssim a tots els que ens estan escoltant, ens han escoltat o que col·laboren en el programa que es fa per a la ràdio i de veritat a tots, moltes gràcies. Però de moment ja hem dit, dijous que bé, programa especial. I ara podrem gaudir de la sardana que es titula Cent anys endavant i és de Xavier Forcada Hem acabat d'escoltar una sardana del compositor Xavier Forcada amb el nom de 100 anys endavant. I hem de dir que és molt maca, molt bonica. Ens l'apuntem per com a seleccionada. Tot seguit. Sí. Doncs ara... Li toca tornar a parlar amb l'Eduard i ens llegirà l'agenda sardanista del cap de setmana. Bé, l'agenda sardanista d'aquest cap de setmana és, mo és molt curta. Hi ha un concert a l'example, a l'Auditorio, que és la Pando 150, que és d'encar les cases al piano i arranjament i direcció. Llavors tenim a Sarrià amb la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona, eh, el dissabte, dia 14, a les 12 o migdia amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I també a Nou Barris, ja ho sabeu, part de la Guinoveta diumenge dia 15 a les 11.30, amb la mateixa cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Doncs, abans de dir la sardana següent, hem de el concurs que fa unes setmanes vam posar en marxa de la sardana preferida ens dona al davant de tot de la llista molt llarga, molt llarga, que hi ha set empats, set, Sardanes empatades. I són Somni, Les Fulles Seques, Capital del Cava, Angelina, Sota el Sol de Catalunya, Escalenca i Torroella Vilavella. Totes aquestes estan empatades al davant. Si hi hagués algú que la desempatés, algun o algunes, doncs mira, igual canviaria la llista. Gràcies. Ara, escoltem Cent del Foment, de Joan Lázaro. Thank you.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 hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de 100 del Foment i és d'en Joan Lázaro i seguim el matí d'avui la sardana que és del Carles Rovira i es titula 100% això ens sona molt del 100% d'una penya parcel·lonista que també es diu 100% bé, la sardana es diu 100% i és de Carles Rovira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 Thank you. Hem acabat d'escoltar aquesta sardana <coughs> d'en Carles Rovira amb el nom de 100%. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al telèfon 93-345-6454 o bé, ens envieu una mail demanant a l'adreça fomentssardanista.com Bé, i recordem una altra vegada que el dijous que ve farem un programa extraordinari per, per les festes de Nadal i tal i necessitem cooperació, i idees va, feu un pas endavant ara top, escoltem tot seguit una sardana que sembla que tenim una trucada potser M En acaba de sentir aquest seva única serràa obligada del compositor Joan Puig amb el nom de 150 anys d'amistat. Hola, sembla que tenem una trucada? Hola! Hola, què tal? Molt bé, vosaltres? Eh, amb qui parlages? Mm. Amb la Carme del Clot de la Mel. Ah, la Carme. És sí. uh, això... que passa que no, o si sigui, ni la misteriosa, perquè no, no hi era. I vaig una mica despistada, però sí que he sentit bueno. que és l'últim programa, no sé, no sé. Sí, no sé, els que... del Clot de la Mel sempre van despistats. Escolta'm, però això Mai del de l'últim programa. Mani, mani? Això no pot ser l'últim programa la setmana que ve. Qui diu que no pot ser? Qui ho diu? Jo. I vostè qui és? La Carme, la, Carme la, Clota la Clota de la Mel. De la Mel. Que ja Escolta, dit, eh? Carme, per què, per què no t'animes i véns tu a fer aquest sí. programa no, que jo, tu no, tens tants de sardanes especials? No, jo tinc molta que passa que tinc molts, fill, moltes, molts, molts net, fills, molts nens i no puc, no puc. <laughs> Això no. És una llàrtima perquè l'han sap de sardanes podria venir a donar-nos sí. un, un cop de mà. Però escolteu-me, escolteu peu. una cosa. Amb aquest jovent que hi ha eh, en oh. el Foment... Digue'ls-hi que... a ells, no a nosaltres. No hi ha, no hi ha... Ara ho, veurem, ara, ho perquè, escolti, ara ho veurem jo, si jo, jo tinc atès que hi ha un tal Jordi que és molt jove Ai, i molt no nom, no veure, doncs noms aquest, perquè, si no, de posar tu molts de no diguis noms perquè si no t'has de posar tu també. Vale? escolta, bueno. gràcies per aquesta opinió però dona'ns alguna altra va. No, sobre, aquest no. tema, eh? a veure, sobre aquest tema sobre aquest tema ens agradaria molt que, que ningú ens digui eh, res si no és que ve ell, aquella persona, a intentar seguir. sí per dir... No, no, no, no, això ja ha passat... i ja. Bé, bueno, de totes maneres... Tot té un final, no? Que sí si ho han escoltat, jo crec que algú dirà que sí. Millor, I, si millor, no, tant de bo. Vosaltres continueu fins que hi hagi algú... Posarem que pugui... un siri a la verge de Montserrat perquè sigui veritat. Escolta'm una cosa. Digue. A més a més, que... No hi haurà ningú que iguali amb el francès, amb aquesta veu melodiosa. I llavors, el pistero, no hi haurà ningú que faci de pistero tan bé com fa ell. M'heu Però... entès? He Pepero, eh? Ja ho he sentit. Que... No, no ho sento. Que has dit Pepero, ja ho he sentit. Escolta. Digues. A part d'això, què, què més vols parlar? Va, va. Vols saber la misteriosa? Sí, perquè ja doneu-me la pista. Escolta, tornarà a dir la pista. Va. Va. Segur que no l'encertaré, però bueno. Ah, vols que tingui la pista? Sí. Mira, hem començat d'unes sardanes que hem dit. Estem al període de 100 cent... No, no dic dur. De cent anys. <ríe> El període de cent anys, oh. malament. Sí. Digues. Llavors, sí. aquesta sardana, doncs, pues, té alguna en comú, però de música. Ah. O sigui, que pot ser cent anys de música? exacte oh! eh, però pues, pues escolta, en saps molt eh? ai que bé, que no, és molt posat els el, el, pisteros el pistero el, eh? el docle de la mel es veu que no hi tenen es que, tota memòria sí, tenen un la mel especial, eh? cosa. tens un premi especial per haver-la endevinat vols demanar-ne alguna que posem? val va. ara no sé, no sé m'ho correix teniu Maria Mercè aquesta la voldries posar a la llista de les preferides? Sí Maria Mercè oh, sí. És bonica. Maria Mercè, no Mercè, eh? Maria Mercè. No, Maria Mercè vale. Doncs la buscarem vale. eh, No sé què més, gràcies per trucar i bueno, i, dones, I continuo dient però... que, que... que s'ha de buscar gent. No i. no hi ha ningú que sigui insubstituïble. Ah, home, tu tens una veu única. ara no, perquè es veu que, no sé, es nota una veu encostipadeta. No? Home, oh, estic molt... Però tens la veu maca, perdonin, aquí, o no? Ui, no. Perquè... Bé, esperem... Jo, jo de, de, de, de portes en fora, re Jo, de portes en dintre, a casa, ah, encara, però jo... Esperem... Només de pensar-ho ja se'm posa la pell de l'allina. Carme, Carme. Adéu Carme, oi m'has dit? Sí, sí, sí digue'm. Escolta <laughs> que És que tenim, vist, tenim moltes trucades i, i s'estan esperant eh, Gràcies per haver trucat i esperem que algú resolgui el problema i puguem seguir, per què no? Nosaltres l'aprovadirem i col·laborarem als, el, amb el qui se'n sí. faci carrer Gràcies, eh? Sí, sí, vosaltres endavant Gràcies, Carme Adéu gràcies. Adéu. Gràcies. adéu, adéu Adéu Tenim una altra trucada? Hola, hola. hola, bon, hola dia. bon dia En qui parlam bon Montserrat. Montserrat, Montserrat Montserrat, hola Montserrat A veure, és que jo estic totalment d'acord amb el que he dit la Carme del cor de, de, la, cor mel, de la mel o po... no sé si és el clot el, el, clot, el, el, clot. Clot. Bueno, el clot després de la segrera el, el, el clot de la mel doncs. i bé, que estic d'acord amb ella que vosaltres ho feu molt bé que bon. hi hagi algú que us vingui a ajudar sí. Sí. això aniria bé doncs molt bé, però que no ho deixeu vosaltres, sinó que hi hagi algú que us... Bueno, és que, que us saps què passa? Que, que us us sembla us que ens fem pesats, perquè ja ho vam dir, ja ho tornem a dir i, i algú pensarà que, que el que volem és que ens donin una mica de, de cova, que es diu. No no no, no, no, no. És que no és això, és que o algú o nosaltres ho deixem. No. I ja no. ho hem dit i ho farem. No, no pot o... que diguem una cosa i no la fem. S'ha de fer. No, home, no. S'hem ha algú... grans, que tenim molta feina. Home, precisament el ser grans Bueno, cosa més de la feina, feina. Teniu més temps. Vos, a més ningú ha dit lo del. Ah, el que, volem, el que volem, són propostes. No, no, que ens digui que ho fem, veig que ens afalaguin. No, ja, no, jo no pa... dic, jo propostes. Uh, jo sí, d'acord amb el que he dit la capa doncs que vingui algú. Ja, però a, a tu farèis tu? Tu farèis, suforeixes vostè? No, jo. Ah, no, veus, és no. truca s'ha d'oferir. Quedria bé Carme, Montserrat o qual? De la o... veu. Gràcies per el tema. Moment teva... que avui una sardana. Per pel teu suport i pels teus consells. Que com els avors sardana. Bueno, sardana? A més, a a més, doncs dic que l'audició la, del diumenge, sí. doncs va estar força bé, ah. sí. va venir bastanta gent, veig que no ho hau dit i en fi, que, que va estar molt bé, jo vaig disfrutar. Va venir l'emissora, va amenitzar les sardanes exacte, amb que les això, seves veus. Exacte, que això està, està força bé, va, i bueno, més, molt bé, ens hem d'anar recolzant. Més categoria, no? eh? És donar-li més categoria, pujar exacte, clar, hem d'anar recolzant sí. uns els altres. Exacte. Molt bé, doncs, i mmm, quan pugueu, si quina, no vull, quina? Girona i Mada. Però no cal. Bueno. Aquí ja no m'ho posat mai, eh? No. <laughs> jo no li demanat mai. Doncs moltes gràcies. Vinga, hai merda, si... eh? No Girona menamorai. Girona eimada. No, D'acord. Okay. Vinga, adéu, ja vaig. Eu. Gràcies. Deu -deu -deu. gràcies. Doncs tal com ens han dit, ens han demanat la Carme, la Carme del Clot de la Mel, Maria Mercè, i per ella va Maria Mercè. Hem acabat d'escoltar la, la sardana Maria Mercè que ens ha demanat la, la Carme del Clot de la Mel i tot seguit la Montserrat Riera ens ha demanat Girona i Mada del Vicenç Bou, que també la posem ara mateix Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana clàssica de Girona Maimada, mm, que és d'en Vicenç Bous, i és per la de Montserrat que ens l'ha demanat. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i, per tant, ens acomiadem fins al proper, que serà el dijous, dia 19, i agraïm els col·laboradors d'avui, a Francisco Miguel, Jordi, Jaume, Francesc i qui us dona les gràcies per haver-nos escoltats, Recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Acabem el temps que ens queda escoltant 150 anys de fira de Víctor Cordero. formació són les 12. les agrupacions de municipis i els sindicats convoquen aquesta hora concentracions davant dels ajuntaments per protestar.